Klockan är snart kvart över ett, mitt i natten. Du och din syster står på en grusparkering längs med Länsväg 183, strax utanför Härjunga. Din syrra, som står lutad mot er vita skåpbil, skruvar på sig. Ska vi inte dra? De är snart en kvart sena, säger hon. Då hör ni ljudet från en dieselmotor. Och en stund senare ser ni ett allt starkare ljus i gliporna mellan träden. En lastbil rullar upp på parkeringen. Och en kvinna i orange väst hoppar ut och går fram till dig. Hon darrar lite på handen när hon räcker fram ett kuvert. Du kontrollerar pengarna snabbt. 10 000 kronor. Sen tittar du upp och nickar. Kvinnan i den orangea västen gör tecken mot lastbilen. Två män hoppar ut. De bär ut stora säckar ur lastutrymmet. Du skymtar plastflaskor, hushållsapparater. En bärbar dator som ser helt ny ut men som är avbruten på mitten. De lastar in allt er skåp i er skåpbil. Sist ett kylskåp som nättojämnt får plats. Ni kör i nordlig riktning mot Trollhettan. Efter några timmar kommer ni fram till Huneberg. Resan fortsätter på en improviserad väg genom skogen tills ni kommer till en vändplan precis in till ett stug. Ni backar bilen långsamt och stannar när bakhjulen bara är centimeter från branten. Kylskåpet faller i ungefär två sekunder innan den kraschar mot den stora massa prylar som redan ligger gömda i mörkret. Om framtidens ödesfrågor. I takt med att vår konsumtion ökar, skapas mer och mer sopor. Just nu kan inte vår planet ta hand om det vi människor lämnar efter oss. Det här är ett av de snabbast växande och allvarligaste miljöhoten vi står inför. Vad händer om vi inte lyckas lösa det? Du lyssnar på P3 dystopia. En svart rökpelare tonar upp sig. Din pappa har kastat in några aluminiumkablar i elden för att få bort plasten. Aluminium brukar ni kunna sälja för 5 kronor kilot. Förra veckan skymtade du något som såg ut som en knöll på hans rygg när han bytte om. När du frågade vad det var ville han inte prata om det. När ni druckit ert kaffe tar du och din pappa varsin plastpåse och tar ett steg in i tippen. En stor massa av prylar är staplade på varandra. Ovanpå det, pappers och plastförpackningar som virvlar omkring i vinden. Ni delar upp er. Du går till vänster och din pappa går till höger. Det ökar chansen att hitta grejer. En stor plastlåda fångar ditt intresse- men du märker snart att den är missfärgad. Helt värdelös, tänker du, och lägger tillbaks den. Snart ser du en dator inkilad mellan två skrivbord i massivt trä. Du försöker få upp den- men slinter med handen och skör upp ett sår. Efter ett tag kommer du fram till en brant sluttning. Där uppe, på en platå- har du och din pappa hittat tvättade plastförpackningar- och den senaste generationen datorer och smartphones- kislet från elektronikprylarna går för 40 kronor kilot. Du tvekar först, men sen börjar du kravla dig upp. Noga att inte ta på något vast. När du nästan är uppe börjar allting under dig svalja. Du hör ett brummande ljud och känslan av att allting bara rasar. När du vaknar upp är det första du hör din pappa som ropar på dig. Du försöker röra på dig men du är täckt från benen upp till halsen av bråte. Du anstränger dig för att ropa tillbaka men smärtan i bröstkorgen är för stor. Det vi hörde nyss är faktiskt en verklighet för människor på flera håll i världen. Exakt hur många som lever så här det vet vi inte. Men enligt flera bedömningar så kan det vara miljontals. Yeah, place. We burning... In you see, det här är Awal Mohammed från Ghana. I det här reportaget från 2019 i Frans 24- så ser man honom gå runt på en avfallsplats. Den här elskrotstippen är en av världens största- och ligger i Ganas huvudstad, Accra. Det är också en av världens giftigaste platser- som dessutom rymmer en stor matmarknad- dit hundratals människor kommer för att handla. can find anything in the rubbish here. Men det är den elektroniska fäst som är mest satt efter för metaller som det finns. Avfallet som Aval Mohammed och andra rensar i här kommer framförallt från andra länder. Like this one from France. Som den här datorn som Aval plockar isär i reportaget. Den är från Frankrike. Du ser det. Det är det i i en filmsekvens så ser man den tjocka, giftiga röken som uppstår när Aval Mohammed och andra bränner bort plast och gummi från elkablar för att få fram koppar och aluminium. Like I have enough... Aval visar reporten från France 24 sina brännskadade armar. kan den här elskrotstippen i Ghana ger en bild av den globala sophanteringen. Se de computera. All computera från dig. När jag riktigt tänkte tanken det var på en resa i USA. Eva-Lena Blomqvist, forskare på Rice Research Institutes of Sweden. Eh, på 90-talet. Och så satt jag där och såg världens största prom för mig som flöt omkring där. Bara full med soppåsar. Och då satt jag precis och hade börjat plugga på universitetet- så tänkte jag, det här, det här går aldrig. Så här kan vi inte ha det. I det här avsnittet ska vi prata om den ökande mängden sopor i världen. Om plast i haven, material som försvinner- och varför människor som Aval Mohammed i Ghana- sorterar grejer som har konsumerats på andra sidan jorden. Men hur blev vi en värld som är på väg att drunkna i sopor- vi tar det från början. Fram tills 1900-talet så var gatorna, en stad som Stockholm till exempel, fulla med sopor. Folk dog ju här i Stockholm för att man kastade ut allt från fönstren och det var liksom pest och annat skit liksom. Så det är därifrån avfallshanteringen har kommit in. Vi måste samla in det. Vi måste sen efter vi har samlat in det ta hand om det på ett sånt sätt så att det inte sprider smittan. Vi började ta stora deponier som vi lade på- Stora soptippar växer fram utanför våra städer under 1900-talet- som ett sätt att få bort skiten från människor. Samtidigt så producerade vi fortfarande ganska lite sopor per person. Något som förändras drastiskt under efterkrigstiden. Russia, Russia, Russia. You Framväxer konsumtionssamhället vi lever i idag- och vi skulle kunna göra ett helt program om bara det. Men det som är viktigt för oss nu är att det här skapade ett enormt tryck på avfallshantering. Framförallt genom en ny inställning till material. Traditionellt tidigare när vi producerade produkter så tillverkade vi dem för att de skulle vara lättast att överhålla. Det här är Mattias Lindal, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet. Enligt Mattias var funktion och hållbarhet viktiga aspekter när man började massproducera varor i den tidiga industrialismen. Men vad man började få i början på 1900-talet är på många ställen då mättade marknader. Man tillverkar då produkter i massproduktion som var hållbara och så vidare. Man började se problematik i att hur ska vi kunna hålla fabrikerna igång? Och man var delvis också rädd för social oro om man fick då massarbetslöshet i städer som oftast hade vuxit upp väldigt, väldigt snabbt kopplat till industrialismen. Och för att hålla igång produktionen så började flera leverantörer och producenter använda en ny affärsmodell. Och, och, och då, då började man titta på hur kan vi få till det här man var rädd för depression. Och då kom det här in med att vi borde tillverka produkter som inte håller så länge utan att kunden ska komma tillbaka efter ett tag och köpa en ny. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever. Meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it. Det här ljudet kommer från dokumentären The Light Bulb Conspiracy. Och personen vi hör här är Brooks Stevens. Han är en amerikansk designer som var en tidig förespråkare för det som kallas planned obsolescence, eller planerat åldrande på svenska. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period. Have him pass it on to the second hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Planerat åldrande går liksom helt enkelt ut på att produkternas livslängd ska begränsas. Dels genom att göra produkter som håller kortare tid men också genom att få konsumenter att vilja ersätta sina prylar med nya även om de inte har blivit trasiga. Om man tittar tillbaka på Fords första generation av bil så är det inte så stor skillnad mellan år till ett, ett år till ett annat. Vad som händer är att lite senare så börjar man då titta på årsmodellen. Man börjar se till att hela tiden ska komma något nytt som triggar köpbeteende. Man, om vi man tittar på modindustrin, konfektionsindustrin så börjar man då prata om självklart sommarmode, höstmode, vintermode och vårmode. Och sen har vi bara fortsatt i det här spåret och egentligen då byggt upp att vi har fått produktivitet väldigt mycket kopplat till materialanvändning och att vi nyttjar en massa resurser. Okej, okay, så att den här slit-och-släng-kulturen den gör i alla fall att ekonomin går som tåget kan man säga? Ja, precis. Men konsekvenserna av det här nya sättet att producera varor och vårt nya konsumentbeteende, det leder såklart till ännu mer sopor. Och sopbergen utanför västerländska städer, de växer sig större och större utan att någon riktigt reagerade eller ens funderade särskilt mycket på vart de här soporna tog vägen. Fram till 70-talet. The 1970 s is really this moment when A global environmental movement starts to coalesce. Det här är Emily Brownell, miljöhistoriker vid Edinburgh University i Storbritannien. Och den miljörörelse hon pratar om var dels ett svar på luftföroreningar från industrier och gifter i bekämpningsmedel, men också händelser som den här. För flera år har kämikalier blivit i basen av en number of houses, including this one. The evidence is always there. Chemical pollution of the Love Canal near Niagara Falls in USA 1978 which is when a neighborhood in upstate New York it's basically revealed that it has been built on top of a dumping site for a chemical plant. Så en del barn och vuxna i Love Canal, de blev ju cancersjuka till följd av de här giftningarna och många tvingades då lämna sina hem. Nyheten om Love Canal-skandalen, den blev som en veckaklocka för många amerikaner. So all of a sudden there becomes this question of where do we put waste especially now that communities are starting to be Uh, more about dumping in their backyard. Som svar på den växande miljörörelsen och allt fler vanliga människor som inte ville leva nära sopberg så börjar USA och andra västländer införa starkare miljöregler kring avfallshantering. So that um, sort of leads to regulation being ratcheted up and with that it becomes much more expensive to figure out what to do with waste. En ökad kostnad som blev extra svår för många kommuner att hantera under 80-talet. Uh, the 1980s is a, a financially rough time for uh, municipalities in the United States. And so they were also sort of desperately trying to solve a problem that they didn't really have the cash flow to deal with. Particularly city like Philadelphia. And there is a continuing controversy over how to dispose of the thousands of tons of garbage i Philadelphia varje dag. Philadelphia gick igenom en ekonomisk kris– –och det påverkade allt i stan, även sophanteringen. Soparbetare strejkade och det blev dyrare att deponera avfallet. Ett första försök att lösa problemet blev att skicka soporna till andra delstater– när det inte gick fick ett företag som hette Joseph Paulino Sons- i uppdrag att ta hand om det. Och det här företaget hade ett nytt koncept. en båt med namnet Cayenne C blev fullastad med- 1400 ton av mestadels aska från stadens brända sopor- och båten satte kurs mot Barbados. Men grejen var- att miljöaktivister vid Greenpeace- hade fått nys om det här. Vi hade ingen no möjlighet att know where it was going- probably in part because- they had no plan either. Det här är Kenny Bruno- från en intervju med BBC Radio. Och den här Kenny, han är Greenpeace-aktivist. Exakt. Och han lyckades med hjälp av lokala miljöorganisationer- världen över- hindra båten från att dumpa soporna vart de än kom. Och de försökte hitta en plats- att få rid av ash- Ingen hade någon att det När Kansas inte blev insläppta i Barbados åkte de vidare till nästa land, Puerto Rico. Där blev de inte heller insläppta, så då åker de vidare till Bermuda, Dominikanska republiken, Honduras, Guinea-Bissau uh de they keep trying to dump their waste. So they keep getting thwarted. Nederländskan tillerna. Um uh, they do things like change the name of the boat to try and masquerade uh what's on board. They also um start calling the cargo on board fertilizer. Kan se ute på havet i ett och ett halvt år utan att kunna göra sig av med soporna. Så det blir lite som det här spökskeppet, den flygande holländaren. tills skeppet kommer till Haiti. Där lyckas man sälja sopaskan som bekämpningsmedel till en korrupt arméofficer. det här um, sättet dumped the stämde Det var bara När Kenny Bruno och Greenpeace får veta att båten anlagt i Haiti åker de dit direkt. Askan har dumpats på en strand. Jag kunde gå in i pylen och ta ut en pitt av nybäst från Philadelphia Inquirer And actually read en an and actually see the Du could också glass, which of course doesn't burn, and um, tin cans. You could see all that, as well as what you might really think of as och kind of a just a black, sooty mass. Och nyhetsrapporteringen om kai bilderna från en strand i Haiti fyllda av svart aska från en amerikansk stad sopor blev symbolisk. Det fanns många liknande exempel men det här blev en slags ögonblicksbild av ett system där den rika världen gör sig av med resten av sitt svulstiga konsumtionssamhälle på den fattiga världen. Och det kom ett starkt gensvar. 1989 så instiftades Baselkonventionen. En konvention som skulle hindra höginkomstländer från att skicka över giftigt och farligt avfall till fattiga länder. Och flera andra internationella konventioner infördes också för att försöka få stopp på det här. Men grejen är att handeln med avfall knappast slutade med Baselkonventionen. För grundproblemet som Philadelphia hade på 80-talet, att det var för dyrt för en stad med dålig ekonomi att ta hand om sitt avfall- det problemet finns fortfarande kvar. Municipalities are um, are typically responsible for waste management, but then they don't have um, the budget to actually uh, address the issue. Det här är Silpa Kasa, en av huvudförfattarna bakom en rapport om global sophantering som är släppt av världsbanken. Enligt rapporten hamnar ungefär 37% av världens avfall i så kallade landfills, alltså deponier. En depony soptipp. Åsa Stenmark, forskare på Svenska Miljöinstitutet. Men vi säger inte soptipp för att soptipp är, då menar man oftast i, i min värld någonting ännu värre. Alltså att det är helt okontrollerat. Och av det som inte hamnar i deponier så dumpas ungefär en tredjedel på just sådana här okontrollerade soptippar. Resten komposteras, återvinns eller bränns helt enkelt upp. Men en annan viktig sak som Världsbanksrapporten kom fram till är att sopmängden globalt väntas öka från ungefär 2 miljarder ton till 3,4 miljarder ton fram till 2050. Och det här samtidigt som många kommuner alltså redan har svårt att hantera det avfallet de har idag. You know so what we've been seeing is that um, like even when municipalities have capital costs to day basis they struggle with With the operational, um, expenses. Och högre krav på till exempel sopsortering och återvinning har gjort att det har blivit ännu dyrare. En lösning kan då bli avfallshandel. It's cheaper to export than to find land to set up a recycling facility and then and then operate it. Ett av de kanske tydligaste exemplen på hur den här avfallshandeln blev en räddare i nöden för många västerländska kommuner är plast och papper. 1980 producerade vi runt 71 miljoner ton plast. 2015 så låg den siffran på 381 miljoner ton enligt Our World in Data. Det är alltså fem gånger mer plast idag jämfört med för 40 år sedan. It may come as a surprise that not all of our plastic recycling stays in this country. In fact, a huge proportion is sent abroad. Many thousand tons every year go to China and Hong Kong. Kina blev världens största importör av plastavfall. Hälften av all världens använda plast skeppades dit. Historiskt har hänt att USA var buying so many of China's products that there were empty, you know, containers going back to China. And so the thinking was, okay, we're buying these products. So then we should, you know, then instead of sending back these empty containers, we ship recyclables, which can then be used as inputs for manufacturing in China. So, so that's how it became more of a global market. Så å ena sidan löste den här plastexporten till Kina ett problem för kommuner i framförallt USA. Plötsligt så kunde man sälja sin skit istället. Men det här presenterades också som en slags återvinningsstrategi. En handelsmodell där plastprodukter som producerats i Kina och skeppats till USA fick komma tillbaka och användas till nya produkter. Faktum är att Kina också efterfrågade inte bara plast- utan också metallskrot och, och annat avfall- för att återvinna och kunna gå in som råmaterial- i deras snabbt växande industrier. Förutsättningar då för deras enorma ekonomiska tillväxt- som vi ju hörde mycket om i förra avsnittet. Problemet var bara att allting som väst skickade till Kina- inte var så himla lätt att ta hand om. hade uh for a few years now that it needed shippers from western countries to really clean up their act. The hair is Kate O'Neill, professor vid University of California. To make sure they sent them bales of sorted plastics, plastics that were clean that were therefore more valuable and not ones they simply had to spend too much time um Up and Men de har också fått jättemycket som inte går att återvinna- som de då inte alls har kapacitet att ta hand om. Eh, vilket har lett till att de har fått lägga det på soptippar- det har läckt ut i floder och så vidare. In, inte den trevliga historien liksom. Plasten och pappret som Väst skickar till Kina- det är liksom osorterad och smutsig plast. Men årsskiftet 2017-2018- So what is slut, Maria? But China has now said that from January, it'll no longer take Britain's recycled household waste. The impacts were instant. Across the country are facing what the non-profit ecology centre has called a slow-moving recycling crisis. Uh, the reports and the responses that came out immediately when the announcement was made in 2017 was that this would be the end of recycling as we know it. And the industry geared up for för stora förändringar och förändringar. Och även till något sätt ser man placerar i plast och papper- och också förändras till landfill Så de slutade helt enkelt importera plast och papper. Dels för att de fick mer och mer inhemska suppor att hantera- men också för att de inte trivdes med bilden av att vara världens plasttipp- det som hände då var ju också att städer i västvärlden plötsligt fick börja betala för att skicka soporna till sina egna soptippar. För under tiden som Kina hade stått för återvinningen så hade länder som USA, Storbritannien, Australien inte byggt upp några egna system för återvinning. In the meantime in the US and other developed countries we just simply stopped building recycling infrastructure and stopped trying to build domestic markets for dealing with reprocess plastics. This was a very big blow uh, to uh, the recycling industry here in the states and also elsewhere. Towns are struggling to deal with piles of plastic, paper, scrap metal and other materials with no clear destination. Det smanten det var att de här där det stod plast och så en återvinningssymbol. De försvann. Så att även om man ville lämna in plast till återvinning så gick det helt enkelt inte. I stället så ökar nu mängden plast både i EU och i USA som hamnar på tippen eller som bränns. Men poängen här är att den globala sophandeln har varit avgörande som en slags avlastning i västerländska länder när det gäller avfallshantering. Tyvärr ser man ju då att det nu poppar upp ställen i Afrika, olika länder i Afrika som blir de här dumparna istället. När länder som Kina och även Malaysia, Thailand, Vietnam har liksom satt ner foten. Så det är ju verkligen baksidan. Men som sagt på plussidan ändå att i alla fall den europeiska återvinningsindustrin ser man nu investerar mer i sortering än vad man gjorde förut. Så att är man, tror man lite på godhet i världen, då tror man att de utvecklar sig där. Men det är klart att en, en hel del kommer fortfarande skeppas till just nu- är väl prognosen av olika afrikanska länder då, tyvärr. Istället för till Kina så går nu bland annat amerikansk plast till länder som Ghana- som ju redan nu har stora problem med världens största avfallsplats för elskrot- men plasten går också till Senegal, Etiopien och Kenya. Under de skyskraparna i Nairobi finns denna berg av rubbish. Och det här kommer ju såklart att skapa fler arbetstillfällen i den informella sektorn, fler sopplockare helt enkelt. Bristerna i den globala avfallshanteringen får ett ansikte. Som barn trodde Lillian Adongo att hon skulle bli doktorn. Istället pickar hon nu ut allt som kan användas eller återanvändas från denna lantfält. De mänskliga konsekvenserna blir tydliga. Today she's found used plastic intravenous drips, a plastic torchlight, part of a loaf of bread, and a bag of rice. Our work as a, as a waste picker is, is dangerous in many, many ways. Uh, there's perils within the trash itself, like needles and toxins and... Things that can catch fire. Lithium batteries are, are an example of, of something that catches fire in, in waste disposal facilities here and in the Global South. Uh, people can be exposed to disease, to pathogens. Uh, the life expectancy of waste pickers is often lower than other workers. And at the same time, it tends to be a very vulnerable population. So we typically see women, children, elderly Um, migrants being the ones in the sector. And, and often without proper safety gear. Så dels att det är farligt att liksom gå runt hela dagarna på sån här sopberg. –utan att ha något som helst skydd. Och att soptipparna ibland blir så stora att de kan vara en fara i sig själv. And often the trash are piled so badly that you have. Uh, what are often called trash quakes, um, landslides of trash that can kill. And, and there have been some instances of where um, dozens of people have been killed in just simply one of these. The search for survivors trapped under the stinking refuse of a collapsed rubbish dump on the outskirts of Ethiopia's capital, Addis Ababa. Tons of garbage collapsed onto people looking for things to sell or salvage from among the waste. Homes were destroyed. Så De här stora hälsoriskerna och de här sopbävningarna är bara några de här farorna som informella sophanterare måste hantera varje dag. Det här är dessutom en grupp människor som kommer att öka i takt med en snabb urbanisering om ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Samtidigt så står ofta just den här gruppen för det enda återvinningssystem som finns i en del länder och därför så blir de otroligt viktiga. Och det är dessutom en typ av arbete som genererar mer pengar till de här människorna än vad man kan tro. Uh, at the same time uh, many people point to The fact that waste pickers tend to earn more than other informal labor uh, professions in the global south. They're also, they're not trapped in the same way that other workers might be in factories and in sweatshops with very little control over their circumstances. So it's a perilous profession, but one that um, many choose in the absence of better choices for a livelihood, more middle class choices. Och det här är en grupp människor som forskningen har väldigt dålig koll på. You är know, it, it's hard to have a number um, globally because um, because there isn't a lot of great data to be honest on, on it. Um, but but maybe like uh, I can just give you two numbers um, in Cairo. Informella sopplockare är ett symptom på en avfallshantering som inte fungerar både globalt men också inhemskt i många delar av världen på flera platser samlas inte ens hälften- av avfallet in. The waste collection rate is close to 40%. So you would assume that- at least that 40% will be managed in a safe way. But, but what we're seeing is that- even when waste is collected- and it tends to be collected in higher income neighborhoods- or, you know, yeah, like higher middle income neighborhoods. So then- och när avfall bränns och dumpas helt okontrollerat- förgifter det luften, grundvattnet och jorden. Och utmaningen för de här länderna kommer bara att bli större. För enligt rapporten som Silpa varit med och skrivit för Världsbanken- kommer det inhemska avfallet öka dramatiskt i många utvecklingsländer. So the trend that we're seeing is that Waste generation increases with economic development um, and urbanization. So, so because these in Sub-Saharan Africa and South Asia, we're expecting rapid urbanization, um, and combined with economic development, so we're going to start seeing more waste being generated per person, and in denser areas. So, so when I say that, that we're expecting. Africa. Framväxten av megastäder kommer stå för en stor del av den globala avfallsökningen i framtiden. Och om man inte hanterar den här ökningen så kan det i värsta fall få ödesdigra konsekvenser. Och en sak som jag i alla fall inte hade tänkt på innan vi började jobba med det här programmet- det är att soppor kan förvärra naturkatastrofer- Like, I mean, Sopor som ligger öppet på gator och i städer har i flera fall redan bidragit till översvämningar för att de hindrar avrinningen av vatten för att de stoppar igen kanaler eller avloppssystem Dessutom så finns det också exempel på hur anfall har ökat sjukdomsspridning. You know, all of that just gets på Jamaica som har man gjort kopplingen mellan utbrott av denguefeber och Zika-viruset till just dålig sophantering. Because if you have waste laying around and like water is being collected and you know, like around the waste, then you see more and more Uh, of mosquitoes and so if you can get the waste out of the communities then then it really helps with um like diseases spreading and um and to like stop the breeding and so for me the worst case scenario is if we don't get ahead of this Dålig sophantering kan förvärra katastrofer som sjukdomsutbrott och översvämningar. Men när jag intervjuade Kate O'Neill så berättade hon att man inte heller får glömma att katastrofer i sig kan producera enorma mängder avfall. Disasters. Naturkatastrofer som bränderna i Australien eller orkaner i USA. Katastrofer som kopplas till ökade klimatförändringar, de lämnar ju efter sig en enorm förödelse. Katie är själv från Australien och var där nyligen för att hälsa på sina föräldrar. During these fires and throughout the stories that were being shown on the news and and so on was the disaster immediately facing humans but also... Uh, Till exempel kan askan från de här bränderna blåsa in över haven och skapa övergödning och algblomning Brandrök har visat sig förstöra korallrev vid liknande bränder i Indonesien och kanen Florens 2018 fick oväntade konsekvenser i USA. It also hit these massive pig farms in North Carolina, South Carolina that left in the floods animal carcasses and also feces, the waste from animals and things like the medications, the medicines they've been given, antibiotics and, and all kinds of other things in this very toxic stew of waste. And I think that that's det här blir en blandning av avfall och sopor som är otroligt svår att hantera i efterhand. Och Kate ser katastrofsopor som både ett ökande problem och som en blind fläck när det gäller myndigheters beredskap. Det är något jag... I'm really trying to work with and think about how to tackle because we focus on the immediate emergency den focus on the rebuilding but not so much on, on all of these processes that happen in between that är väldigt för many authorities to manage. Nu har vi hört om värsta fallscenariot om vi inte lyckas få den globala sophanteringen att fungera bättre. Men en av de huvudsakliga orsakerna till varför avfallet ökar hela tiden är att slit-och-slängsamhället har befäst sig allt mer. So so all det här är Siddharth Prakash från det tyska miljöinstitutet Öko intervjuad av P1-programmet Pyrrarnas pris. More and more are for a use time. I en rapport som Öko tagit fram visar man att livslängden för hemapparater och hemelektronik har minskat överlag i EU. And it's definitely not a good thing. Och samtidigt som allt fler varor görs för att använda så kort tid som möjligt så visar också Sidart Prakash forskning att konsumenter ofta byter ut produkter som funkar för att de helt enkelt vill ha nya och som om det här inte vore nog så är en otroligt liten del av allt material som går in i produktion varje år återvunnet. Ja, jag tycker man kan säga att det finns en återvinningsbluff då då. Men jag vill inte blama någon återvinningsindustri för det utan det är ju hela systemet som är uppbyggt felaktigt. Alltså vi kan ju ta Sverige som exempel. Här är vi ju nästan världsbäst på att ta ansvar för vårt avfall. Vi klappar oss liksom på axeln för det. Jag tänker att alla i det här rummet till exempel sopsorterar, eller hur? Ja. ja, såklart. Japp. Yep. Alltså det, det händer till och med att jag när jag lägger liksom skräp i fel container när jag är ute och sopsorterar, att jag får otroligt dåligt samvete. Det är till och med att liksom, det kostar socialt i Sverige att inte sköta sig på den här punkten. Vi håller på med våra kartonger och plastförpackningar och annat sånt där. Vi försöker samla in det för att det ska kunna ha ett högre värde sen. Problemet är bara att de här materialflödena idag som vi försöker samla in de görs inte från början för att de ska ha ett bra andra liv som en materialresurs det görs liksom 14 eller 10 lager olika den här tunna plastförpackningen den då har runt en ost bara för att man kan göra och det är skitbilligt att göra det gör att du inte kan använda den plasten till något annat sen. Du måste bara upp den. Ja, så här är det i Sverige. Men när vi tänker att saker och ting ska återanvändas, kanske få ett andra liv på något sätt- så bränns mycket av det istället i kraftvärmeverk. Det här ger flera städer i Sverige energi och värme. Och det är en modell som många ser upp till internationellt också. Sverige ses som ett föredöme i att ta tillvara på energin som faktiskt finns i soporna- och det här är ju verkligen bättre än ingenting såklart. Det är ju bättre än att bara bränna och, och dumpa avfallet. Men fortfarande, det är inte materialåtervinning. Den största andelen av material som går in i världsekonomin är istället för återvunnet material, råmaterial. Det som av experter kallas för virgin materials, eller på svenska ljungfruliga material. Ljungfruligt material, det är det som finns i naturen från början, på, i jorden från början, det är det vi gräver upp det är det vi förädlar via gruvor det är det vi, det är det vi odlar och sådana saker. Ett träd är ju ett träd, du måste ju först ta det ljungfruligt och sen göra någonting med det det, synd, det växer ju inte bokillan billigt det vi har just nu det är framförallt en så kallad linjär ekonomi. Linjär ekonomi brukar man säga att då take, make, consume. Du liksom producerar en sak, du köper en sak och du konsumerar den och så kvittbliver blir den. Det är ett, ett, ett linjärt flöde. Så. Men Eva-Lena och andra de vill att flödet ska bli en cirkel istället för en linje. Är det cirkulära i teorin så lever materialet hela tiden en längre tid. Okej, så ni, se, ni kan se framför er den här cirkeln då, eller hjulet som man kan dela in i flera olika tårtbitar med olika funktioner. I en cirkulär ekonomi så ska olika delar av en produkt kunna åka runt i det här hjulet från tårtbit till tårtbit under lång tid. Produkter måste alltså vara byggda för att kunna repareras med komponenter som kan bytas ut och göra nytta någon annanstans. Kanske i en ny produkt. Och i ett sista skede, när allt har varit i cirkeln så pass länge- att det blir oanvändbart, då kan man använda det för energi till exempel. Och det är det här design for recycling. Att när du gör den här mikrofonen eller hörlurarna eller vad som helst- så gör du dem på ett sånt sätt så att du tänker dig i komponenter inledningsvis. Kan den här delen av den här stolen gå sönder fortast eller nöts enklast? Då ska man lätt kunna uppgradera. Medan stommen den kanske överlever både dig och mig- i, i liksom hur, funktion, då måste den görs av ett material- som faktiskt ska hålla så länge- eller ha ett fint värde så länge. Det är alltså redan i produktionen som alla problem börjar- ju mer saker vi tillverkar desto mer produktionsavfall blir det också. Så att för en mobiltelefon till exempel, om du ska tillverka den, en vanlig smartphone av något märke, så är det 86 kilo avfall. Eller för en dator, en laptop av normal storlek, 1200 kilo avfall som bara är liksom som någon slags ryggsäck på den där. Så att det är inte bara det att datorn sedan kanske slängs efter tre år eh, i värsta fall, men den har liksom också gett upphov till massa avfall där uppströms eller där i tillverkningen. Över 100 miljarder ton material går in i världsekonomin varje år. Det skapas produkter som vi konsumerar, det byggs hus, bilar, tåg, sjukvårdsprodukter och massa andra grejer. Och av de här 100 miljarderna ton så är det en väldigt, väldigt liten del som återvinns och går in i produktion igen. Men då undrar man ju hur det ser ut globalt. Hur mycket av allt vi producerar går in i det här hjulet och återanvänds? Hur mycket är cirkulärt just nu helt enkelt? Ja, bilden vi får den är ganska så deppig. Det, det, det, det cirkuleras 5 jädra procent. Och då kan man inte säga att vi lever i ett cirkulärt samhälle för det gör vi inte. Och, och de 5 procenten är ganska lågvärdig cirkulering också. Det blir inget bra material av större delen av det som verkligen har ett värde. Det är som att återvinningsindustrin måste tänka på- vad man ska göra med materialet i efterhand- för att så få har tänkt på det från början. Och mycket av materialet blir skräp- och går aldrig in i cirkeln igen. Det är, den enklaste siffran är att 60 procent av allt material- som går in i världsekonomin försvinner. Vi vet inte. Ja, så illa är det. Det läggs ju otroligt mycket på soptippar runt om i världen. Det läcker ur våra system. Vi har ju, därför har vi problem med nedskräpning av plast- men... Även andra material läcker ut på det sättet Även om de kanske försvinner snabbare Ibland kan man ju höra idag så att vi, vi drunknar i eh, sopor Och vi kommer framförallt drunkna i sopor i framtiden Vad, vad tänker du när du hör sådana sån larm? Delvis är det sant eh, Vi drunknar i material som vi inte använder i alla fall och jag gillar att ni använder ordet soper för att idag har det blivit väldigt populärt att säga nej det finns inget avfall, det finns bara resurser. Och då brukar jag säga nej det finns jättemycket soper för det är så vi hanterar det här materialet idag. Ingen vill ha det, någon annan ska använda det vidare. Så att ja jag kan förstå att man kan känna att man drunknar i soper. Vi har ju nämnt plast många gånger i det här programmet hittills men... Nu tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite kring det för det är väl det skräpet som får mest uppmärksamhet. Det rapporteras mycket om det i media. FNs generalsekreterare har till och med gått ut och deklarerat krig mot plastföroreningar. Enligt siffror från Världsbanken så producerade vi 2016 över 242 miljoner ton plastavfall globalt. Och det här skriver de också i den här rapporten. Det motsvarar vikten av 3,4 miljoner vuxna blåvalar. Man kan, också, man kan också säga att det motsvarar 24 triljoner pet och, och volymen av de här pet skulle kunna fylla upp 40 miljarder badkar. Eller fylla 1376 Empire State Buildings. Grejen är att på grund av dålig sophantering på flera håll i världen så hamnar flera miljoner ton av all den här plasten i naturen. Plastiken har blivit över hela världen och ingen vet än vad som sker med det. Det här är Erik van Sebille, oceanograf som forskar på plast i haven. Många av er som lyssnar har säkert sett upprörande bilder på döda fåglar och fiskar med magarna fyllda av plast. It's an atrocity, I would say. It, we should be as society that we've come so far. So en siffra som ofta nämns i de här sammanhangen är att ungefär 8 miljoner ton plast släpps ut i haven varje år. Men för Erik känns den här siffran låg. That's only a few percent of the annual production of plastic. The short story is, we've only mapped probably 1% of all the plastic. 99% of the plastic, we have no idea where it is. You know, astronomers, they often talk about uh, dark matter and dark energy. I think that in the ocean that we have dark plastic. We just don't know where the fast, fast, fast majority of all the plastic that we think has gone into the ocean, where that is right now. Med andra ord kan det finnas otroligt mycket mer plast i haven än vad vi känner till. Och en stor anledning till det är att mycket av den plast som hamnar i haven är mikroplaster. Och det är inte bara nedbruten plast från stora containerskepp som dumpas i haven eller från folk som slänger plastflaskor på stranden. Det är också plast som du kan vara medskyldig till att släppa ut bara genom att gå till tvättstugan. So laundry of um, synthetic clothing, think about fleeces, um, other nylon uh, type of clothing. Every time you put them in laundry, uh, tiny fibers break off. And these tiny fibers they go through the sewage into the wastewater treatment plant. Really be, uh, be Så när jag hör om den stora mängden plast i havet idag händer det att jag föreställer mig att hela havsbotten är fylld av plast eller att det är liksom stora plastöar som flyter omkring. Ja, men jag har man ju hört också den här idén om de här gigantiska nästan plastkontinenterna i Stilla havet. But that's not true. Because most of the plastic that väldigt små. guess there is very very small. Uh, millimeter size or even less. And det just där there en a, a thin cloud of tiny pieces of plastick. Um, Låsan en plastic soup, or if you want, even en plast det because it is so thinly dilut. One piece of plastic omritt per spare meter. Och idag pratas det mycket om att de här minimala plastpartiklarna i haven är ett stort hot mot den biologiska mångfalden och ekosystemen. Om att de här mikroplastpartiklarna tar sig in i fiskars gärlar, i sköldpaddors magar eller in i små organismers celler. Och jag tror att få av er som lyssnar har missat den stora backlashen mot plast som har hänt de senaste åren. Numbers are showing the impact Californias plastic shopping bag band is having across the state. An overwhelming majority of MEPs recently voted to ban a swathe of single-use plastics in the EU. Den här antiplaströrelsen har fått starkt stöd hos allmänheten och hos politiker. Och vi har fått allt ifrån en högre pris på plastpåsar till företag som har bytt ut plast mot andra material. The interesting thing is I've never met a plastic denier. Everyone from whatever uh, political background and and belief system um, that I meet is upset about all the plastic in the ocean, And it is, I think, because it is visual. Because you can actually see the plastic, because you can make a direct link between a discarded plastic bottle washed up on a beach somewhere on a tropical island, an uninhabited island, and your, our own consumption patterns here in, um, in the Western world. But... It's also not really clear what the harm of all this plastic is and how bad it really is for organisms in the ocean. Just nu är det ett väldigt intensivt forskningsområde att försöka ta reda på både hur mycket plast som finns i haven och vilka effekter den får på livet som finns i haven. Men just nu kan vi enligt Erik inte säga med säkerhet att någon enskild art Dött på grund av plast i haven. En brittisk forskningsrapport som Erik refererar till visar att för att organismer ska dö plast så behövs det enormt stora koncentrationer. Det betyder att at a million times högre än what de ser i what they death is a pretty extreme end point of course and uh many organisms can have might can be affected well before they actually die so they can have problems with their growth or they can have um problems with their reproduction but that is just not measured yet so we don't know at what concentrations organisms really get exposed or or get harmed by plastic The only vi vet är att det concentrations at which de präsid är And harly Det är almost no location in the ocean where you find these kind of extremely high concentrations of plastic. Och det här kan ju låta som positiva nyheter. Men sen la er till någonting. För just nu ökar ju vår plastkonsumtion enormt trots alla antiplastkampanjer. I vårt program om vårt oljeberoende tog vi upp alla användningsområden som det här fantastiska materialet har. Det används i sjukhusartiklar, i kläder och bilar bland mycket mycket annat. The expectations are that in the next five years we will produce more plastic than in the entire 20th century. Så vi gör inte någonting avse oss plastik. Som vi var inne på tidigare, så har vi inte utvecklat ett särskilt bra återvinningssystem för plast heller. Och med den ökade plastkonsumtionen så lär mer och mer plast hamna i just haven. If we Och det här är någonting som på sikt kan få avgörande effekt på våra ekosystem och på arter i havets överlevnad. Men at some point it will start to impact um, marine species. Marine species will go extinct. They will die because there's too much plastic. Uh, they can't feed anymore. They can't reproduce anymore. Um, and at that point, we will actually start en extinction wave in the ocean really upset the entire food web because it is tiny plastic that impacted tiny organisms first. Så plastföroreningar kan alltså i värsta fall leda till det vi pratade om i avsnittet det sjätte massutdöendet att att arter i havet helt enkelt dör ut på stor skala. Men eh, Toril, du har ju kollat på något som skulle kunna lösa det här på ett naturligt sätt. Men som också, om det går fel, kan få oväntade och liksom lite halvt apokalyptiska konsekvenser. Ja, men precis. Ta det från början. Plast är ju egentligen mat. Hur, hur menar du då? Plast görs av olja. Oljan kommer från döda djur och växter. Så i grunden så består ju plast av samma sak som trä eller pasta eller fett eller någonting annat. Alltså, det är mat. Dum fråga, men varför äter vi inte i så fall plast? Varför äter inte jag bara upp PET-flaskor? Jo, ja, men grejen är att kemiskt sett så är plast super super komplicerat Det är gigantiska molekyler som har väldigt, väldigt starka komplicerade band- som knyter ihop den. Och det är därför som plast är så svårt att bryta ner. Det är också det som vi gillar med plast. Det är därför den inte löser upp sig. Så när vi började göra plast- så fanns det ingenting i naturen som kunde äta den. Men det kanske har ändrats nu. Dessa bakterier har upptäckt hur de äter PET-plastik. Det här är mikrobiologen Morgan Veig, som åkte till en av de mest förorenade soptipparna i USA. Dessa är platser som är så förorenade att regeringen har beviljat deras rengöring en nationell prioritet. Och i jorden där så hittade hon bakterier som kunde bryta ner plast. Men hur kan de här bakterierna äta plast? Men grejen är, bakterier finns överallt. Och de utvecklas väldigt, väldigt snabbt. De har en snabb evolution eftersom de har så kort livslängd. Och de är experter på att hitta nya sätt att äta sånt som de har i närheten. Men det finns problem med det här. För det första så är de här bakterierna fortfarande otroligt långsamma så att vi slänger ut plast mycket, mycket mer och mycket, mycket snabbare än vad de har en chans att bryta ner. Med det sagt så jobbar forskare just nu på att se om man kan använda genmodifiering eller andra metoder för att försöka få de här bakterierna att jobba mycket snabbare och bli mycket, mycket bättre på att bryta ner plasten. -free system, similar to a heap. Det här är Morgan om vad hon hoppas att kunna åstadkomma. Där kan bakterier can thrive in i ett system. –där deras sole food source är PET-plastisk waste. Imagina det, en dag– –att kunna ta av all din of plastisk waste– –in en binn på den kerben– –som du känner var bänt för en– –bacteriapowerad plastisk waste facility. Och Det skulle kunna fungera väldigt bra i såna här stängda miljöer– –men i naturen så skulle du kunna få oväntade konsekvenser. Men jag förstår– the konceptet av bacterial help. Might make some people a little nervous. Grejen är att plast innehåller ju inte bara den här oljan, den här maten- utan också en massa andra ämnen. Tungmetaller, färger, andra kemikalier som tillsatser. Och idag så är de ämnena inkapslade i plasten- men om en massa bakterier börjar bryta ner och äta upp plasten- då frigörs ju alla de här potentiellt giftiga ämnena i naturen också- men det är inte ens det allra värsta problemet. Om is är överallt och dessa bakterier äter plast, finns det inte en risk att dessa bakterier kommer ut i miljön och orsakar Men okej, okay, då, då är risken alltså att vi kommer få plastbakterier som helt går bananas helt enkelt då. Alltså som, som beter sig som Packman och äter bilar, sjukhusmaskiner, liksom kläder, någon sorts dystopida bakterierna jämnar allt härligt vi har vid marken. Liksom som termiter som bara helt fuckar ur. Ja! Men just nu så verkar nästan inga forskare vara särskilt oroliga för det här. Just för att processerna fortfarande är så långsamma. Okej, okay, så, så att min reaktion var lite överdriven och det är ingen fara på taket. Grejen är ju att potentiellt så skulle det kunna bli ett problem om vi eller evolutionen lyckas spida upp den här nedbrytningen till mycket, mycket snabbare än vad ni är idag. Men just nu så oroar sig trots allt de flesta för motsatsen. Att även om bakterier blir bättre på att bryta ner den plast som vi släpper ut i naturen så gör de det fortfarande alldeles för långsamt för att det ska göra särskilt stor skillnad. Och det leder in oss på de lösningar som vi faktiskt kan åstadkomma just nu när det gäller den globala soppkrisen. Waste är den enda resursen, en av de enda resurserna, men den the main one som faktiskt ökar i volume. Kate O'Neill ser faktiskt en trend just nu där allt fler ser på avfall som en resurs. En resurs som dessutom bara ökar. Jag börjar förstås att alla det världiga som vi har piling into landfills for example or, or um, putting in in electronics that have not been reclaimed and that could be up to about 50 billion dollars according to um, to eu statistics that we're starting to develop the will and the technology to uh, really exploit these ways to extract the value from them Kate tog till exempel upp gruvbolag som har börjat investera i tekniker för att återvinna metaller från elektroniskt avfall. Men samtidigt så tror hon inte att det här är någonting som kommer hända av sig själv. Det will need to be greater regulations in terms of dealing with that waste and having företag um, companies for example obliged to uh, take it back um, and reprocess or recycle or reuse. Evelina Blomqvist tänker att man behöver införa tydliga begränsningar för företag som producerar saker. Alltså när det gäller hur mycket råmaterial man får ta ut och använda och producera saker med. Om man skulle säga till företagen, ja det här, det här gäller. Till 2030 ska ni reducera er förbrukning av jungfruliga råvaror med 30%. Ni får inte köpa mer. Det är slut i affären. Liksom. Då kommer kreativiteten. Men marknaden löser inte per automatik heller- jag brukar säga marknader marknaden är som vatten. Det rinner där det är enkelt. Det rinner aldrig upp för. Utan då, måste, då måste något annat kliva in i samhället som kanske kan ta mana väg för normändringar i marknaderna. Ett annat sätt att minska avfallet kommer också vara att få saker att hålla längre. Alltså att sluta tillverka slit och slängprodukter. Myndigheter och länder börjar ställa krav på att leverantörerna ska erbjuda funktioner där de också anger vilken livslängd och livscykelkostnad de här kommer att ha över tid. För det, det ser jag kommer att vara så viktigt i en förändring. Framförallt tror för Mattias Lindahl att vi behöver få både företag och konsumenter att ändra inställning till ägandet av produkter. Och konkret menar han att vi borde fokusera på funktion istället. Du vill ha din tv, men egentligen det du vill är att titta på tvn och ha en bra bild och så vidare, bra ljud. Och det intressanta är ju intressant, inte att du faktiskt äger den. Kan du en leverantör hitta system där de säljer funktioner så du tar bara och betalar för tvn när du faktiskt tittar på den? Och det möjliggör att leverantören kan hitta lösningar som gör att den faktiskt håller längre över tid. Om man betalar för en funktion istället för ägande tror Mattias att tillverkare kommer få ett större incitament till att producera saker som håller längre. Inte som idag där incitamentet är att få konsumenter att komma tillbaka och köpa nya saker så fort som möjligt. Vid varje cirkulation av ett material eller produkt så riskerar, att vi, riskerar man att tappa värde, att man skadar någonting, gods och så vidare. Så att det viktigaste egentligen är att se till att använda produkterna över en längre livslängd. När det gäller den mörkare sidan av den globala sopphandeln som vi tagit upp så säger alla vi har pratat med att vi behöver stärka och upprätthålla lagar och regler som Baselkonventionen. Att arbetsvillkor för sopplockare som hanterar exporterat avfall behöver stärkas. Men samtidigt är de här informella sopplockarna återvinnare som redan spelar en viktig roll i att göra vår ekonomi mer cirkulär- och Kate Neil har märkt hur uppmärksamheten kring till exempel Kinas plastimportsförbud har fått folk att börja fundera på hur vi egentligen hanterar avfall och vart det tar vägen. Enligt people really started to be aware of like, wow you know, this is what was going on no has been the that has really Kate är det här viktigt. Att inse att sakerna vi slänger i våra soptunnor eller på tippar inte går upp i rök bara för att vi inte ser dem längre. All of these things have afterlives. It's very rare that anything will just kind of disappear off into the atmosphere. Any um sense of, of how we can address this and, and kind of be aware of the, the, our shadows, our ecological shadows, as some people call them, I think is a good thing. p Dystopia är slut för den här gången. Vår källförteckning finns på sverigesradio.se-dystopia. Där kan man också titta närmare på siffrorna som vi har haft i det här programmet. Och vill man prata mer om det här ämnet eller andra dystopiska ämnen- så har vi också en Facebookgrupp som heter p efter snack. Tekniker, det var Fredrik Nilsson. Vi som gjort det här programmet heter Viktor Lövgren. Fredrik Amel. Toril Kornfelt. But there's no such thing as waste. Oh, no. Only stuff in the wrong place. Yeah. I said there's no such thing as waste. That old land feel is a disgrace. En produktion av Tredje statsmakten media för p Sveriges radio.